qatar məşallah Allah ən birincisi qəbul olmaq üçün çağırıram. Və biz bilirik ki Allah Subhanahu bizi elə-belə yaratmayıb. Və bizi yaradıb ki biz ona yalnız ona ibadət eləyək. Və biz bilirik ki hansının Allah Subhanahu taala bu yaradılıqda hikmətlərdən də biri imtahandır həyat. Yəni, biz imtihanındayız. Amma nəhvəcələr isə ciyaməs Və bu imtihanlar elədir ki, dünyanın imtihanlarından fərqlənir. Çünki dünyanın imtihanları oxusadırlar ki, sən bilmirsən səndə nəyə soruşacaq ilə. Amma ahirət imtihanı elədir ki, sən bilirsən səndə nəyə soruşacaq ilə. Olar üçün, buna baxmayırlar insanlar, özlərin qafil kimi aparla, artist kimi, təkəbbür kimi, riyatkar kimi vəsail. Allah Subhanahu taala hər kəsin imtahana çəkir. Allah Subhanahu taala insanlara cürbədürdü. Cürbə. Allah Subhanahu buyurub: "Vəlana nuwliwannakum bi şey'in min al-khawfi wal-jua'i wa naqsin min anfusi was-samarat. Fabashshir as-sabirin." bəgərə surəsi 255-ci ayə. vələnəbū vənəkum bi şeyin Allah Subhanahu buyurur ki, əlbəttə bir sizi biraz qorxu vəl-cəraf azlıq və naqsim minəl əmvāl. Bir bir az da mal vəl-ənfus vəl-cənc, yəni övlad və səmarad və məhsul qıqlırı ilə imtihan edərik. Allah s.ə.v buyurur ki, bu ayədə Allah s.ə.v imtihanı çəkir. Tərqi yoxdur, mömin, kafir. Amin. Dünya imtihanıdır. Nə baş verir? Belki ilə ki, imtihanıdır. Allah s.ə.v. Bizni fakirli ilə, bizni varlılıq ilə, bizni övlad ilə, birini sağlamlıqla, birini vəzifələ, birini vəzifəsiz, heç də imtihandan bayraq çıxınacaq, daşıqlar. Birini qorxu ilə, azlıqla, toqluqla, toqluqla imtihandır. Və necə görsən, ayədə, Allah s.ə.və deyir, hər cür imtihana çəkir, vələkən, sonda necə qısaq ayə? Və sabirin. Allah s.ə.və deyir ki, səbir edən, Şəxslərə müştəlir. Yəni, müştluluqlar, o adamlar ki, o müminlər ki, bu imtihanlardan səbir etdilər. Allah s.ə. buyurur, imtihanından çıxış yolu yaxşı qiymətlərlə çıxasa, ahirətdə qiymətlərin yaxşı olsun, ən yaxşı qiymət səbirdir. Və necə görürsə, Allah s.ə. imtihanlarından da biri Vəl-ənfus. Yaxınlarının ölümünə və ya övlad ölümünə imtihanı çəkir. Övlad etirmək böyük imtihanlardan biri də və ağır. Və övlad da cür, cür insan. Ya ona, hələn dünyaya gəlmək bətlində və ya dünya gələndən sonra və ya bir az böyüyür ondan sonra və ya həddi buluğa çatır ondan sonra. Və elə olur ki, valideyn də yaşlı olur, övlad da yaşlı olur, lakin övlad birinci dünyasını dəyişir. Bu imtahanlı yola çıxar, işte, ağır insanlardandır. Və çıxış yolu nə deyirsə, ayda bəqərə 255-də çıxış yolu nə ən gözəl əgər insanın çıxma sərsəcə yaşın qiymətlə sərr. Və ona görə peyğəmbər sallallarısının buyurur: "Nə qəribədir möminin həyatı." işi Çünki möminin işi hamısı xeyirdir. Çünki, əgər ona bir zərər olsa, bir musibət baş verirəsə, təbirləyər. Yox, əgər bir yaxşılıq, nəcə baş verirə yaxşılıq olsa, şükür edər. O, bu da möminin sifətidir. Amma qeyri-mömin isə bu sifətlər yoxdur. Yaxşılıq anda Allah yatan çıxarda, fişdi olsa, səva gəlsə, Ya özünü öldürər, ya da onun səbəbinə ölüb gələr, çürüb gələr, xəstəlilər tapar və s. Allah müəmin isə arxaindir. Bu da müəminə olur, imanın səbəbinə görə edir, başlar. Peyğəmbər sallallar üçünlə buyurur, Mən yuridilləhu bihi xeyran yusib minhu. Allah səbəfələ, əgər birinə xeyr istəyirsə, ona müsibət verər. Ən dəvam elə. Bəzi əvam var ki, ki, namazı gəldin, nəsə pulum çoxalmadı, işə şey düzəlmədin, vəzifə almadın, maşınım olmadı, elə aləmədin. Elə bilir ki, ibadət gələn çoxu qardı, hamısı yaxşı olur. İbadət yaxşılır sənin üçün gətirilməlidir, öyələdir. Gətirir ahirətdə sənəti. Amma bu dünyada elə fikirləşir, sən namaza başladın, sən varlı olacaqsən. Olsun da Allah s.əninlə yazdım, onu cazandıysam. Ona görə Allah s.əksinə, Allah s.əksinə hədistə gəlib ki, kime xeyl istəsə, ona bəla vələr, yəni imtihana çəkər. Hətta o görsün, bu Allah sevgisi onda hələ vələdir, neyse bağlı idi. Elisi məsələn, hər şey yaxsız dəvət edir, elə ki, bu qısağdır, qısağdır, qısağdır, qısağdır, qısağdır, sardır pul qısardır. Necədirlər? Biri azan verir, azan verir, üçü görür, çövməz dəyən ki, bu məclinə harı görür? Dilləyə üçü ay məclinə azam verir, gəlməzədə, deyir, yox, azana pul verinlə, azana pul verilə namaza yox. Namaza da pul verərsə, namaz qıvarım onda. Və etmə. Ona yövə, qardaşlar, çək yoxdur ki, bilmək lazımdır ki, agil insan bilir ki, hər bir nəfəs Ölmü dadacaq. Allah səbhəntələ buyurur. Kullu nəfsinə zəikatul məut. Her bir nəfəl ölmü dadacaq. Kur'an'da nə çəyirdədir? El-Imran 185, Enbiya 35, Enkabut el-Yetti. Və sahib. Və əlməntələ buyurur. Kullu mən aleyhə fən. Ar-Rahman 26. Yani nəyələs həmsəhəni bi. Hamsı sona bitəcək. Həlçıfa nədir? Allahdən başqa. Ona görə Qurra Peybini İyyət Əl-Muzəni Rabiyyəllərinin sahabiydi. Deyir ki, bir kişi gəldi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm yana və o kişinin yanında da oğlu idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm dedi ki, ona onu sevirsən oğlu be. o da dedi ki, Allah səni, mən oğlunu sevən kimi sevsin. Yani görmedim ben çevireyim. Ve biraz çekir, oğlu dünyasını değişir. Neyse de oğlumu sevirdi ya. ya İkir oğlum. Dünyasını değişir. Ağrı imtihandı. Ve Peygamber sallallah aleyhi ve sellem e, onu tefelli vermek için diyor ki eğer istemezsen ki o oğlun seni cennette o kafları açıda ki oğlun O cənnəsi sən gedəndə o qafları o açsın. Yəni o açacaq sənə yəni, çox qafları. Yəni müştəliyir onu. Nəsə ayrı Və Şeyh Albani buyurur, səhiyyidir. Rahim-ağmullah. Və ölüm də bilirsiniz. Ruhun bədəndən ayrılmaqdır. Ölüm odun edə qısaqdır, bitdi. Yox, bitmədir. Ölüm bitməkdir. Sadəcə bu dünyadadır. Bədən cəhətdən bitmək. Amma ruh qalır. Ruh sağda ölməyir. Sadəcə dünyasın deyişib, başqa dünyaya gəlib. Nedir ki, ananın vətlində dünyaydı, gəldi bu dünyaya deyişdi. İndi bu dünyada da gəlməyəlidir, o üçü dünyaya, verəcək dünyasına və sonra başlayır başqa dünya. axirət və sonra sonda ayrı dünyadır, əbədiyən. Cənnət dünyası və yəcəhənnəm. Xoq, ələ mərhələlərdir. Yəni, ölən adam Sadəsə, o mərhələni keçir, obosu mərhələyə. Olmuyur. Yəni, bizim ki, ölü bu dünyada, lakin ruhu diridir, sağdır. Hətbi bəzi ruhlar, Peyğəmbər sallallar üçünədir, Peyğəmbərlərin şəhidlər ruhları cənnətdirir. Hətbi cənnətə girir-gilir ruhları. Vələk, məlumdur ki, ölüm ağırdır. Ruhun çıxmağı ağırdır. Ona görə, o mənə bir xadda və rədiyilən hu, ölümü ağlayardı. O mənə kimi insan. Və kəsəvələ bilir ki, ölümü yada sağlır. Eləsi var ki, bu xəbərlər. Məlumatlısı dünyada elə bir gəlirlər, kələbələ yaşamağa, maşıq sürməyə və səhər. Onlar heç elək kirləşir, heç ölümü keylər. Bədmək olardı bana. Bə. Vəlakin, necə dedin qardaşlar, Allah s.ə.və kimi bələ bu cür imtihanı verəndə, bu cür bəla verəndə, bu cür imtihanı çəkəndə, bu cür bəla ilə Çıxış yolu çəfirdi. Bələ vəziyyətdə Peyğəmbər s.ə.vələr üçün yada sağaq, Rasul s.ə.vələdə vələ adan ki, lədəl. Və Peyğəmbər s.ə.vələrlədə biri aleyni, aleyni seyirilir. Uşaqların ilə sevirdi. Allahın buna baxmayaraq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə övladları itilmişdi, Sonra da qızlarım gözləyir. Bir də nə sallallahu əleyhi və səlləmə o balı xatəbə qənanəsi qalmışdı. Yəni Fatimə rəziyallahu anha. O da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra 6 ay döyrov təsir edir. Rəziyallahu anha. qardaşlar? Belə bir hadisə olanda və hər kəs bunu görə bilər. Heç kəs istisna, hətta çünki mən görmərəm. Vaqe çıxış yolu səbirdir. İnsan gerovən saxlayar. Və peyğəmbər sallatsa ya da sala. Bəli, ağlama olar. Hətta ağlama ürəyi sakitləşdirir, rahatlaşdırır. Səbrlə ağlama olar. Lakin şəbi Allah falan qədar gələnlə razı olmaq Allah üsyam eləməyib, narazı və eləməyib, kışkırmamaq, özbaşı cırmamaq, saçılıyı olmamaq, bu cür ağlamaq olar, bu cür şəhətlərlə. Amma qeyd etdiyim ki, belə bu cür əməllərlə olmaz əksinə kim bu cür ağlasa, nöqbəli oldu və səir, bilginən ki, sən ölün, Əzab çəkir qəbirdə. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm, buyurun. Oleyhə, qardaşlar, biz görürük Rəsul sallallahu aleyhi və sələmi, xüsusən Rəsul sallallahu aleyhi sələm, bu mətələdə misal çox çəkmək olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələm, və Allah fəhət etilmişdir. Və Fə Umul Kürtüm radiyallahu anhə, Umul Kürtüm, Osman radiyallahu anhə zövcəsidir. Zəfat edəmişdir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səl Qəbinin baş üstündə diyanun ağlıyırdı, oturub, ağlama olar, lakin qeydlərlə, caizdir, lakin şəxdlərlə, yaddaşlar, narazlıq olmayar, səşkür olmayar, özlə xəsara vermək olmayar. Ona görə insan dələ bir hapsı görəndə, gördün ki, biri öldü, Peyğəmbər salata neynərdir, inə, dərhal gözlərin örtərdi. Onun qədər üçün mövzülü, məhkəm ol, səbirli ol, belə bir hadisə olanda gözlərinin əzgənən üstün bağla. Övzülü, kirməç ol. Nə lazımdır meyyitə, onu elə qilə. Yumaqdır, çəfənləməkdir, fənadı namazıdır, qabaşdırmaqdır. Sən bu borcları elə qilə. Biri qilə çox ehtiyatlı ol ölən vaxtında, çünki İnsan öləndə dirlər nə danışır? Mələylər deyir, amin. Necəmişdə gəlib, cəyəmişdə. Dirlər nə danışır? Mələylər deyir, amin. Ona görə insan öləndə yaxşı şey danış, dua elə ki, mələylər amin deyir. Məraflıq eləmə? Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Sallam, Əmmü s.ə.v. r.ə. deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. əgər Deyib ki, əgər biriniz cənazı yanında olsaz, xəstə yanında və ya meyit yanında olsaz, xəstə və ya meyit yanında olsaz, xeyr danışun. Çünki mələklər dediyibiz sözlərə sonunda amin deyil, muslim rivayət edib, səyyəlişdir. Və yaxşıdır, insan yaxının itirəndə bu duanı eləyəsən, bir misibət baş verəndə. Demək ki, inna lilləh və inna iləyh raciun Allahumma əcurni fi musibəti və xlufli xeyran minhə Yəni, yəni, yəni, bu musibət üçü başım edir mənə, mənə əzvim və salammı və ondan xeyrisini ələd ilə Bu duanı edəmək, güzəldir. Lakin, ehtiyatla ağlamak, lakin səssiz satıq olmamaq, üzüq olmamaq, fəryad eləməmək, Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə deyil? Əgər bu cür təriyyatlarla, özrə əzab verməklə ölüyü görə edirsənsə, ölü qəbirdə əzab seçir. Duhari, muslim, rivayət edəyil. Ona görə etiyyətli ol. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu tür əməllərə deyil, cahiliyyət əməllərdir. Yəni, İslami əməllər deyil. Başqa hədisdə Peyğəmbər salasan buca əvəli küfür sayır. O, başqa hədisdə deyir ki, bizdən deyil. Başqa hədisdə ki, bizdən deyil. Nedə ki, bu xarımızdır da beləliklər var. Həmçinin Peyğəmbər salasanı başqa hədisdə istəyən birində də deyir ki, mən o adamlardan uzanqam ki, öyləyə görə qırx başlarım qırxarlar, səslərim qaldırarlar, və tavsallarını çırırlar. Çünki dövründə, bəzən öləndə baştan qırxırdılar. Bizdə də qalıb bu ermənilərdən miraslarına, ermənilər biz miraslar görə bizə, biz də əməlli eləyik. Peyğəməndər salıqın mirasını eləmirəyik, erməniləri, kafirlərəri miraslanı eləyik. O miraslarla nədir? Başdaşı. Çünki necə bilirsiniz ki, başdaşları bu seyhələr, hamısı ermənilərin əlində edirik. Biz də o miraslı davanı qeydik, özü necə lazımdır? Həmsinin ərmənilə miraslarına adam öləndə saxqal saxlamaq. Necə Adam öləndə qırk üçün vahaba olablar. Qırk üçün vahaba olablar, fransalı olablar. Yox, saxqal saxla. Peygamber sallallar, sənə böyülür ki, kişi saxqal saxlayar. Bıqlandı görəldə Amma adam ölmək üçün bu, əlməni adəsidir, İslam adəsidir, dərək, yadaşlar. Ona görə insan öləndə, insan gələk özünü İslamı uyğun atarmalıdır. Əlhamdülillah, İslam təmizdir, mağməsələk yoxdur, alamlıq yoxdur, bu cür şeylərək nədir? Ona görə kim, övlad etirəndə, yadaşlar, səbirli olmaq lazımdır. Əlhamdülillah, sən səbirli olsan, Allah subhanətələ o vələrdən yaxı bir oğaz verər Bu dünyada yaxı oğaz verər, ahirette isə sənə cənnət verər. Hənəs ibn məlik rədiyəllələrinə hünün rivayətində gəlir ki, kim üç dənə oğaz itilsə, zəxil oğaz və cənnətə. Yəni şəbhərdine gələ, şəbhərdəsə, aynındır. Soru qadınlardan biri qaftı ki, ya Rasulallah, egər kim iki oğaz itilsə, Dəli ki, iki oğlar bitirəndə. Sonra kadın, o qadın dedi ki, kəşkə bir uşaqsında bir, bir oğlad da diyərdim, Peygamber salsan diyər ona. Bir oğlad bitirəndə inşallah. Ona görə qardaşlar, o oğladlar ki, dünyaların dəyişirlər bu dünyada, qiyamət günü gələcəklər, deyəcəklər ki, ona Allah-ı Allah deyəcək ki, ger-ger cənnət oğladar, deyəcək, yox, yarad. Valideynlərinlə girinəcəm. Ya valideynlərinlə ya da mən girmiyəcəm. Onda Allah s.ə.vəcəlik et, sən və, -tir və valideynlərinlə girin cənnətə. Nəsəl-i Hətta o kadın ki uşağı düşür, onun üçün, var, onun üçün də əcr var, onun üçün də sıvam var və o tür ölən tamilə vəqti, hamilelərinlə ölən şəhiddir. Onun yələ bilicələn, elhamdə sən o, o vatları görəcəyəsən qiyamət günəyəm, Və bir ki, ola İbrahim əleyhissalamın yanında dılar sənnətdə. Sənnətdə olacaqlar və axira günlə də İbrahim əleyhissalamın yanındadılar. Hətta müşriklərin övladları, çünki səbəbi ki, müşriklərin övladları da İbrahim əleyhissalamın yanında olacaqlar, lakin qübbə qiyamət günə olacaq imtahan olacaq. Necə Buxar riwayat edib. Amma cənazə qılınır. Hətta ana bətindən düşən əgər 4 aydan çox olubsa, ruh verilibsə, ona qılmaqla Allah Subhanahu Təbirlərdən etsin, dərəcə eşi faydanlardan etsin, Amin. Allah subhanətə halə ölən müsəlmanlara rəhmət dilesin, Amin. Allah subhanətə halə bizi e, bu imtanda əgər olsa, bu imtanda təbirlə olanlardan etsin. Qəqul əzə və əstəqfirullahə ləyə və ləkum, və lisa ilə müslimə min külədəm, əstəqfiru, inə huvəl qafurur